פרק מ"ט: לבני עמון, כה אמר ה' הבנים אין לישראל, לי אם יורש אין לו, מדוע ירש מלכם את גד ועמו בערב ישב? לכן הנה ימים באים נאום ה' והשמעתי אל רבת בני עמון תרועת מלחמה, והייתה לתל שממה ובנותיה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 וקומו למלחמה, כי הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי באדם, תפלצתך, השיא אותך, זדון ליבך, שוכני בחגבי הסלע, תופסי מרום גבעה, כי תגביה כנשר כנך, משם אורידך נאום אדוני. והייתה אדום לשמה,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 בים סוף נשמע קולה. הנה חם נשר יעלה וידאא ויפרוס כנפיו על בוצרה, והיה לב גיבורי אדום ביום ההוא כלב אישה מצרה. לדם בושה חמת וארפד, כי שמועה ראה שמעו נמוגו. בים דאגה השקט לא יוכל.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 מגור מסביב, נוסו, נודו מאוד, העמיקו לשבת יושבי חצור, נאום אדוני. כי יעץ עליכם נבוכד רצר מלך בבל עצה, וחשב עליכם מחשבה, קומו, עלו אל גוי שלב, יושב לבטח נאום אדוני, לא דלתיים ולא וריח לו.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 ושרים נאום אדוני. והיה באחרית הימים אשיב את שבות אלם נאום אדוני.